Чому ти відштовхуєш мене? А чому я повинна приймати тебе? Тому що ти скоро помреш? А навіщо мені той, хто скоро помре?